Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 24 de setembre i ho farem parlant de la Torre Vila Seca i és que l'Ajuntament de Palafrugell ja ha fet unes obres de millora i amb això aquest element patrimonial de la nostra vila ha estrenat una nova il·luminació. Ens posem en contacte amb en Pau Lledó, regidor de serveis, entre d'altres funcions, com bé sabeu, per comentar aquesta nova il·luminació per a la Torre Vilaseca, que doncs, farà que aquest element patrimonial tingui més visibilitat. Bon dia, Pau. Bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i explicar-nos doncs, els detalls d'aquesta millora que s'ha produït a la Torre Vilaseca i doncs, amb quin ànim no? també s'ha fet aquesta nova il·luminació. Sí, s'ha instal·lat uh, la torre, diguem-ne la base de la torre, la, el, el que és uh, la base que més propera, l'entorn. S'han instal·lat uns sis pocos de LED uh, que tenen 19 bants de potència i ha sigut una obra uh, que, bueno, no sé, que ha representat un cost de 4.600 euros uh, en una torre que, bueno, que, que es considera d'un bé cultural d'interès nacional i que, i, que bé, i que és un monument uh, molt important per, la, per conèixer i per entendre la història de Palafrugell. Uh, en aquest espai uh, doncs, uh, era, podíem dir, una, una demanda no? de, dels veïns i veïnes de la zona perquè quedava una miqueta fosc. Sí, uh, tot el que sigui doncs, uh, il·luminar espais que queden foscos i sobretot espais que representen patrimoni del nostre poble, en, entre els quals es troba la, la Torre de Vilaseca, que és del segle XVI, doncs, per, nosaltres, per nosaltres és positiu i, sinó, a més, ha servit d'aquesta il·lucinació com un element de seguretat doncs, molt millor. Uh -huh. Ara ens comentaves tu que, doncs, que el cost només ha estat doncs, per l'adquisició d'aquests focus. Eh, també s'ha doncs, buscat, doncs, òbviament, eh, intentar doncs, buscar la, la, la tecnologia, en aquest cas, doncs, que sigui més, més eficient, no?, també. Sí, més eficient i neta. Ja estem veient aquests dies per la televisió doncs, que, i pels mitjans informatius que que, bé, que tot arreu el canvi climàtic però també de la, de la sostenibilitat i l'Ajuntament doncs, hem de seguir aquestes polítiques de sostenibilitat per bé que som un anens municipal i que mai serem un anens super, supermunicipal, un anens governamental i per tant nosaltres hem de ser petites accions. Aquesta acció d'aquests sis focus que com hem dit representa 4, 5, 4 600 euros doncs eh, ha de portar un espai energètic i sobretot ha de portar eh, que l'Ajuntament de Palafrugell com ja ha de fer en aquests eh, anys anteriors segueixi polítiques de sostenibilitat mm -hmm. i per últim Pau eh, ara que s'acosta a final d'anys no? ja estem en el darrer trimestre Uh, també és quan uh, les àrees en aquest cas, doncs, la de serveis aprofiten per fer aquest tipus d'actuacions uh, també, doncs, uh, tinguent en compte el pressupost, no?, del que queda d'aquest 2019, uh, és el moment no, ara, doncs, de mirar amb quines actuacions es poden fer amb el que queda de, de pressupost, també està una miqueta emmarcat amb això? Clar, al final doncs, bueno, doncs, com, com ja sabeu en qualsevol empresa, en el nostre cas els onents municipals uh, es fan pressupostos per destinar els diners a determinats projectes o inversions. I en aquest sentit, doncs, sí que és veritat que eh, al final d'any, doncs, eh, com es diu popularment, doncs, es passa el resclinet a veure, doncs, eh, que, quins diners han, han sobrat de determinades inversions, en què es poden destinar, i a partir d'aquí, doncs, projectes que són petites accions eh, i que marquen molta diferència, com pot ser el de la il·luminació de la Torre de Vilaseca. Seca, doncs, eh, anem fent. A partir d'aquí, doncs, no només estem treballant el pressupost de l'any que ve, sinó que també estem treballant eh, aquestes petites accions que podem fer abans de finalitzar l'any, que el pressupost s'aprovarà segurament, eh, com cada any succeeix, a meitats finals de novembre, i a partir d'aquí, doncs a, bé, fins a finals d'any, el 31 de desembre, estarem fent petites inversions, des de serveis i segur que també totes les àrees de l'Ajuntament estarem fent petites inversions, que siguin fruit d'aquesta d'aquests diners que sobren i que evidentment tenim totes ganes d'invertir i si és en política de sostenibilitat, doncs molt més. Molt bé, doncs Pau, moltes gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada i ens posarem en contacte aviat. Moltes gràcies. A vosaltres, una abraçada. Doncs recordem que la Torre Vilaseca considerada, està considerada monument protegit com a bé cultural d'interès nacional de Palafrugell, situada a el carrer que du el mateix nom fou construïda al segle XVI com a torre de defensa del Mas a Drue, i en aquest sentit el Prior de Sant Anna va autoritzar-ne la construcció el 7 de maig de 1565. No obstant això de tot el complex, actualment només queda en peu la torre i és que el Mas va ser enderrocat a principis dels anys 60 del segle XX. La torre de Vilaseca és una de les moltes defenses per prevenir els atacs dels pirates i cursaris escampades al llarg de les terres pròximes al litoral. I així doncs, amb aquesta actuació amb la qual hem comentat amb en Pau Lledó, doncs els veïns i veïnes ja poden gaudir d'aquesta nova il·luminació per a la torre Vilaseca.